Microsoft Document, lui Carmen. Ascunsă sub clic, semnată Y, prietena mea cu capul în jos sau tălpile spre lună, trup de praștie, ochindu-mi asemănările și găsindu-le. Prietena mea, Y, ești blondă? Ba nu. Ești frumoasă? Ba nu. Ești știutoare? Ba da, îți citesc ochii. În litere, mă înveți România rătăcită în Balcanii, Atlasului de pe rafturile nemțești. Cum pășești, cum miroși, cum suni, cum ai ochii albaștri. Ba nu, negri. Să ne întâlnim sau nu? Autor Gabi Șuster. lectura, Maia Martin.